Og hversum formæli föður eða móður skal dauða degja, en því að hversum segir við föðusinn eða móður, það sem þér hefði getað orði til styrta frá mér er musteris fjö. Hann á ekki að heiðra föðusinn eða móður. Því er ógildið orð guðs með erfikenning yðar, hressnarar, sannsbárvar ég sæja um yður er hann segir,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 Þá komu lærisunan hans og sáðu viðan vistu að fari sérnir nekstuðust þegar þeir heyrðu orðin. Hann svaraði Sér hver sem faði minn himnaskur hefur eigi gróður sett mun upprætt verða. Láti þá eiga sig. Þeir eru blindir leittugar blindra ef blindur leiðir blindan falla báður í grifju. Þá saði Pétur viðan Skýrðu fyrir ás líkinguna Hann svaraði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 Þetta er það sem sörgar manninn, en að þetta með óþvegnum höndum sörgar engan mann. Þaðan hælti Jésús til byggða týrusur og sýtunar. Þá kom konan okkur sem hérðum að kallaði Miskuna þú mér herra, sonur Davís, dóttir mín er mjög kvalinn af yllum anda. En hann svaraði henni engu orði. Læri svinnir hans koma þá og báðu hann.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 Þeir hafa nú hjá mér verið þrjá daga og hafa ekkert til matar. Ég vil ekki láta það fara fastandi frá mér. Þeir getur örmagnast leiðinni. Læri sinur þetta sjóðu. Hvar fáum við nú brauð til að metta allt þetta fólk hér í óböðum? Ég svo spyr, hvað mörg brauð hafiðir? Þessu var að og fá hennar smáfiska. Þó bauðan fólkunar settast í jörðina, tók brauðin sjö og fiskana, gjörði þakkir og brauð þau, og gaf lærisvinnunum en lærisvinnar til fólkinum. Allir neyttu og örðu mektir síðan tóku þess að leifarnar síða korfur fullar. En þessi neyttafðu voru fjórar þúsundir karlmanna aukvenna og barna. Síðan eitthvað fólki fara, stía í bátinn og komi í makatanbyggður.